heberriegunaren leloak dionez naziogara eta estatua behar du. Independentistok dugu. Independentistok itzordu dugu helduden igandean, apilak lau gure nazioaren egunean. Irunendaian ospatuko dugun aberri Aberriegun historikoa izanen da. Asko garaiaadanik aurtengo aberriegunaren deitzaileak. Ia sortzi pertsona. Beraz arrakastatsua zalantzari gabe. Deialdia egiten diogu abertzale orori eta independentista guztiei Irunendaiara etortzeko. Bertan eginen dugun martzan parte hartzeko, eta baita 2000 pertsonen dako prestatu dugun Baskarian parte hartzeko. Baskariau fiko ban izanen da, eta ratxaldez, irunen, Mosku plazan eta ingurunean, ekitaldi ezberdinak prestatu ditugu, dantzaldia, kontzertuak, Irutzen zaigu, jadanik lortu dugun babesa, sortzi mila pertsonen babesa, oso garrantzitsua dela. Frogatzen ari gara, eta, ikust, eta itorkizunean horretan jarraituko dugu, independentistok gure herriaren alde jarduteko prest gaudela. Eta etorkizunean gogotsu horretan jarraitzeko, independentzia lortzeko bidean. Euskal Herrian independentistak asko gara, eta gure erronka bada indarrak biltzea, eta elkarrekin herri bezala, aurrera egitea. Padakizue, hurrengol gandean, apilak lau, denok irun endaiara